و امل احصاء عليها دی باب کې شاع اسلام الله تعالی د انسانی اعمال او د حيواني اعمال فرق ذکر کو چې د انسان اعمال چې دی من منشوم چې دی نوغه روح او نفس ده. دا اعمال بیا د کېدل نه ورسته چې اعمال وشي نو هغه نه ورسته دې اعمالو تشبث شې نه بیا راځي پدې واپس پدې نفس کې نن یې نفس ته واپس کیږي کی. دریم نمبر دار شه دا په نفس کی جمع کیږي د جزاده پارو د بللي د پارا اعمال چې نو دا په نفس کی جمع کیږي دوه مخ کې بیان شو یو امعاس د اعمال او دویم تشبوش د اعمالو دریم دې کړکې احصاد اعمالو مولی له سوا درا اعمالو دریم نمبر چې کمزونه ذکر کړي یا ساده دی واپس نفس کی د یا مراد یو امبیاس او د امبیاس نه مراد راپورته کیدلو تشبص نه مراد انختلو چې دا اعمال پر د نفس پوری چمګم شي یعنی واپس هغه کې اثر وکي بیا باقی پاتې شي اوو که نه اوس احتصا کر کوي احتصا دا ده چې دا جمعوي دا عامل جمع انسان چې دي دا داېنی دي لکه سم چېمونږ ذااهر کې ګورو چې دا واجه د فلاشا شي بلکې د انسان یو یو عمل محفوظ دی دا محفوظ دو طریقه ص ده د دې پوره طریقې چې دا نو هغه مونږ ته نه د معلومه خدای زمونږ ایمان نه چې د انسان هر عمل محفوظ دی قران کریمم دا ویل دي چې ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد انسان د خلینا لفظ وباسي مونږ خدای وایو چې الفاظ اذا وجدفت الا شادي او قران ویلي دي چې د کمل فاز وباس نو دا محفوظ دي ریکارډ دي اعمال منګ اعمال وایي چې اراض دي وجود نه لري خو زمون اعمال شري نو دا محفوظ دي احاطه بما لديهم واحصا كل شيء عددا زاخذمن ایمان نه دی احصا او د احاطه طریقه سره شا سبيو زوقي خپل شي کمونو د زوق طریقه ذکر کئ زوقي طریقه شاستب ذکر بس کې دي چې هغه وخت کله مې مورې دا, دا موبایل یو ریکاردونه نو کنا غنين نو بس آسان کار به ویل و بس دغه شانتي کار شې سوي محفوظي خپل د إسحاق الله تعالی ته ملګري ده وو مې مورې کار ته وو خو وی تاسو چې سه کالی کمم ټوله بخارلي د هغه په دی کې ده هغه غه م مورکار دا سر راغ ته تا راوي کوی په دی کې ده او ته یو په دی کوي دا ما چې دومره ټول کاران ټهګه په دی کې د په دی ک د بس و خندلو او چې انسان دا ټول راګې رالی شيله ن شي راګېرهوللی او بیا دا ووی چې معلومه شوه چې د دنیا زواال چې کمخرری دی دیکن انسان دمرا کمال تاورا سیدو چه کل یو شای کمال تاورا سیگنو هر کمال را زوال است بس معلوم شو چه دنیا زوال قریبی نو شاید یو خپل اخپل زوکی باندې یقیبانی زکر کئی مخ کی ویلیو چه در پزمگا چه کم انسان نی در دی انسان چې کم په پا حضیرت القدس کیو صورت تی او در دی انسان در حاقی انسان سره یو قسم سش دی تعلق دی چکهله دا انسان دلته کې اعمال کوي زه اثر اثر پاغه نظام فوقاني کې راځي الته چې کمونو اثر کې کې واغ اعمال الته جمع کېږي زه دي اعمال د وجنه پاغه بره نظام فوقاني کې چې برک منسان دي نو پاري کې انقباض او انبساط راځي زنه اعمال سراغه وړو کې شي او زنه اعمال سراغه غړ شي نو دا ټول اعمال چې کمونو الته کې جمع کېږي عباره زایری او پای کی جمع کیږي بیا د دغه اعمال شیدې مونته یو اثر خار شوې دي قیسه د میثاق عهد یلستو شیدا نو دا, دا زمونږ چې کما حضرت القدس کې زمونږ کم اشكال او صورت انسانیه دي دا غ حضرت القدس د اشكال نه چې کمنو دا واده سکلې شوې ده خلاصلې شوې ده نو د انسان چې کمونه غ فقاني شکل چې د غ بارانې شکل نو د دی شکل او د آغ شکل او بل سرهسه دی تعلوخت دی نو دا اعل بره چې کمنو شا جمع جمعه کېږي بیا دکاره کېدو طرریخهسه شي ده نو به دی دنیا دا د خاه دنیا نه دا د مک تو دنیا د چا د دکاره کېدو ده نو کلهڅخکاره شي کله مونږ ته اوښذلی شي چې یاره پرس کومونځ دی او دا یو خسته سړی په شکل کې سره کړې شو راوسته شو او کله دا سی وي چې د سر د پاسه وي عمل زړه دی الزم كل انسان ان الزمنا حتو ارهو فی عنقه کله شاسې وي دا سی وي چې تشهد علیهم لسنتهم وایدیهم وارجلهم نو دا هر یو بدن سره خپل خپل عمل سره دی دا هر یو اندام سره دا هر یو عضو سره خپل خپل عمل سره کړي ده تړلې ده پس هغه سره احصار راغلي ده هغه ټیم باغه گواہی سکی شروع کی زه هر عمل احساس کومه دا هغه موجود ده, ده. و عمل احصاء عليها هر شي کوم د نو احصاده دي اعمالو ده شاسب ذکر کړي فَاسَّرَهُ عَلَى مَا وَجَدْتُهُ بِالْزَوْقِ فَاسَّرَتُهُ عَلَى مَا وَجَدْتُهُ بِالْزَوْقِ نو ما اختفصیل کرده ده پو بی زوک فراد نادا صوفیاء و مستقل لغی زوک اَنَّ فِي الْحِيَذِ الشَّاهِقِ تَزْهَرُ سُورَةٌ لِكُلِّ انسانٍ پو اعلام و قام کی حیض شاہِق حَزِيرَةُ الْقُدُس تَوِي الشاه سب استلاغان من مخ را بدلیږي نو ان فی الحیاذ الشاهقی فاره حزیره القدس کی تظاهر صورت لکل انسان ظاهریږي چې کومه صورت د هر انسان به ما یوتي نظام الفوقانی موافق دی چې ورکی ولا نظام الفوقانی ولتی زهرت فی قصه المیساق شعبه منها اور اجزه اشرہ په قصته میثاق کې عهد الستو راغم یو یسر د دینه فایزا وجده دا شخص نو انطبقت الصوره علیه هر کله خارج کې دی عالم کې یو شخص موجود شی نو دا هغه صورت انطباق پس شی راشی او تحدث او دا هغه سره اتحاد شی نو فایزا عمل عملن چوکې او عمل ان شرحت هذه الصوره بذالك العمل نو بدی عمل سره چې کوم دی دنیا کې شوه دی نو په هغه صورت کې انشراح راشي انشراح تبعي بلا اختیار منه دغه به کیس اختیار نه وي قدرتې چې کم دنو هغه هغه کې انشراح راځي فاروما تظهر فی دی نو کله ناخکاره شي بمات کې ان اعمالها محصات علیها من فوقها نو په دې طریقه ښکار شي چې د بر نه هغه اعمال راځولندې وَمِنْهُ قِرَاتُ الْمَصْحُفُ الْزَمْنَهُ طَعِرَهُ فِي عُنُوقِهِ وَرُوَ ما تَظْهَرُ او کلپا دا سی طریقہ کارشی چه ان اعمالها فیها چه اعمال دا دی کم دیر تولو نو متشبه ستم بی آزائها اغا انخطی دی چی بڑ دیو چی مگم نی لازم نی بی آزائها دا دی انسان پا دی اندامونو وَمِنْهَا نُطْقُ والارجل. او د غ نه چې کمو دا دا چې د انسان امونو به خبرې کو لاسونه به خبرې کې خپې به خبرې کوي ځې اعال داې یو کې ثماعمال داسې چې د دا غ به چې کمدنو په عمل نامه کې دایو شکل شو چېاعمال محصد دی, دی, دی نو پعمل نامه کېری دویمدس شو چې اندامونو سره تلیدي دریم داسې دي چېفاارې په هغېو پوه کې چې مونږ د دی سې اللی شاې وغ کرکي چې انسانې عملو کې الله خو تعال نه تپوسو کې چې د خداسې عملوکو دې باره کې موسولیکو دله الله تعالله ورته ب چې د څنګه دوړ د قشانتیڅ کويول کې زه پو ه زما بنده پوه لکهه کې را ځي چې بنده دا ووي چې رب بهنالهکه الحمددو کمه یم بغیلي جلالې وجه هک ظي م سلطان کا. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك چه دا بندو نو فرشتي و جوز دا موږ څنګه غولیکو کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك نو دا احمد موږ څنګه غولیکو الله تعالی نتا پوسو کی چه دی بنده خدا ویل چې الله استا حمدونه دی پشان د شان استا دا پشان د شان استا دا تشبیه واللہ تعالی اور تو ہی چې دې بنده څنګه ول دقه شانتی ولیکي بل بیا څه پښه ځما بنده پښه زبوله بدلو ورکم رازی اللہ تعالی مولی زمان دا رنگه دروځي بارکه رازي چې الله تعالی فرمایي چې ا سوملی وانا اجزی به او ځما دا پاره بدل دا بدله به مزور کوم نو د دې بد دې بدله ځان ته سکړی دا پریخې دا مبا سروجې څنګه روجا دا نو اقا شانتی ولي کی دا نه چې د ورځې نمبر ولي کیلا کا چې د ورځې 98 نمبر شي او 100 نمبر شي او دا انسان لسکړي ولي کلي نه بس الله تعالی وي روزه پر روزه ولي کیږي ځپو شو زمو بنده شات پوښا یو قسم پکې دا عمل دي وي سم کل سوره سوره عمل بيد هر یو عمل چې کوم صورت ته نمف صحت اغا خبرداري ورکوون کړي ارشاد اظهار ته وي مو صحت عن سمریه سمرتی فی الدنیا والآخرة دے افصاح او اظهار کونکي د خپل سماری په دنیا او په آخرت کې وروبما تتوقف الملائکه فی تصویره کله چې کمونو ملائکه توقف وکي په تصویره د اعمالو کې فیقول الله تعالی والله تعالی اکتب العمل کما ہوا په جسنګره د قشانتیو لکی قال الغزالی شاسه د خپل خبره د پارا شاسو بیو زوږی خبرو کړه چې دغه شانټیګي چې د دې نظامي تحتاني د نظامي فوقانی سره یوځدې رابطته چې دلته کوم عمل کیږي کی. ما په بره عالم آم... باندې نظر اندازي اثر او د دی انسان چې کومو د بره انسان سره رابطته مسال ده کیو تړلې شي بیا د خاره کې دوه طریقي اوېلې چې بده طریقه باندې معات کیس شي کارشی د دې لپاره شاعید امام غزالی رحمه الله تعالی یو خبر چې کم دنو اغاز وکړکې چې امام غزالی رحمه الله تعالی فرمایي چې دی عالم کې سکیږي په دی عالم کې سکیږي نو دا ټول چې دی نو په بر عالم کې لیکل شي قرآن کریم یې لنی ان كل كل شي خلقناه بقدر او بهرست كل صغير وكبير مصطقر کبدي جهان کی وړه خبره او کلوه خبره نو دا لیکل شوې ده نو چې دا له شوي ده نو د خبره نظام فوقانی شو او داکته نظام تحتانی شو نو د دې بره تقدیر او اندازه شوی وا لیکل شوی دی تخمين او اندازې بره شوی ده آغا چې لیک کوم چې دا هغه موافق کاته چې کم دنو راضي کاته راضي او آغا چې کمبره نظام کدا لیکل شي ودي نو کلتنا تعبيرو کی په علم الله سره قران کریم کی کلت تعبیرو کی په کتابی مبين سره کلت تعبیرو کی په امام مبين سره او کلت تعبيرو کی په لوح محفوظ سره سره لوح محفوظ سره دا تعبیرات دي چې قران کریم چې غمدنو اغه کوي اوس مونږه لوح مونږ یو لوح پیژنو څه پیژنو چې دا څه غټه تختای ویلکه محفوظ مونږ پیژنو چې پر اسخه دا لويه تختای دا چې دا سومره لويه تختای چې دا کائنات د ابتدا دا د ادم علیہ السلام د ابتدا نه د کائنات د چنه د ابتدا نه تر کائنات تر انتها پوری دا ټول سې په کلیکي دي زمونږ خو چې د مدرسې الک طالبانه د هغ نوونه سرهل ک بالااسې پ جټري او بیا چې لا لکهونته کې فارچبهې تعلیبول کې دا دومره سیزونه دا چې لیکلی شويدي ما آخریر دا به سه او زمون ای خپل جنګو دا به سومره تختای وي او په کې به سمنګلی کې د به څومره حفاظتې ومره سکیوریټ به دی دماغضال را مله او تعالوي چې دا تختای زمونږ د تختای په شاندي نه ده. او دا لیک زمون د لیک په شانته نه دی په مثال څه هغه ځکه کوي چې مثال دا څه دی لکه د حافظ په مزغو کې قران حافظ څنګه نو تلاوت کوي کنه نو چې حافظ تلاوت کوي نو تبوای چې ګینده د تمه ختصه کړې دی قران نیول او دې لګیار دا لیک نس کوي وای او دا په خپلو مزغو کې د قران باندې نقش کړی دی او د دغ لک <سؤال> ته لګیا ور او لګیا دی اوس کوې وایي بلکې چې سولهسط <سؤال> د یا پ س دی چې پا اړ د مسه وړهله پان واړه وله او بل مخې شوور کو بل ته واړې بل شورو شو او خو که تا چې ته د هافبالکه که کنه خدای مکان او د د دا زړ اوسیرو د د د مزغې او په کې ته تختای کورې او په کې ت لیک کور نو تا ته په میلا وشي نه دا تختای د کششانې ده دا داسې نه ده شګنی نو بس داسېلو غته تختای ده او پهغې ک د قشانې لیکل دي لې ن چې زمونږدي لیکل دا لیک زمونږ د لک پشانت نه دی دا لوح زمونږ د له پشانې نه دی بس دا داسې حیثیت لري بلا تشب داسې حیثیت لري لکهه کائنات کاینات دپاره د مزغو حیثیت پو شو نه دې کائنات د بار څه شي مازغو دی دماغ د انسان په مزغو کې او دماغو کې یو شی محفوظی کیند په دقه شاندې د دې کائنات چې سکيږي او سکینه د ال تسدي محفوظ دي او د ال تنه کتر رازي او د ال په تنه په براباندی اولت احسا کیږي قال الغزالي امام غزالي رحم الله تعالی فرمایلی دی کله ما قدره الله تعالی من ابتدا خلق العالم ال ال اخره سچو م الله تعالی اندازه کړی دا د پیدایش د عالم نه ال اخره تر اخره پورې نو مستور و مصبته فی خلق خلقه الله تعالی دا لیکل شوی دا مثبت په یودا چې مخلوق کی چې الله هغه پیدا کړی دی يعبر انه تعبیر کول شی د دغه مخلوق ن تارتن باللوح وته بِالْكِتَابِ الْمُبِينِ الكتاب مبی وته تن وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ کا و د في القآله دا په قآ مجد کې دا ټول الف شوي ن فرتنا في الكتاب من اونا في إمام سورة كما ورد فِي م صورت ممتزهته ذلي کا وده في القآن فجم او مع جاه في العالم وما ساجري هاغه چې په دعالم کې وګ اووش وما ساجري او چې س نو مکتوبون في ومن قووشو عليه نشان لیکلی شوي دي خو داسې چې لا یو شاه د ح لاین چې په دسترکو بعد شاه ده نه دا د برلیانو خبره ځالله ده چې لزلاړهولته لیا او په تخت کې س کولو روانول کولو جبریلوور په سر را غ غونی دا ته سک ی الله په سلار ورته چلته ی سړ دی او هغه لګیا دی او رووانول کوي او دله په ضایبانې چې کموناول ک او د دا څګه چل دا سووک دبدل قادر دی بسغله کې نو پرده وای دا کوپر غري ولا تظنن دا ګمان نشي کېدل چې ان ذالك اللوح من خشب او حديد او عزمین چې دا تختای چې کومونه یاد لرګيده يا د وسپه نه دا يا د دا وان الكتابه من کاغذن او ورقین او دا کتاب چې کومونه دا, دا کاغذ نه يا د پاڼو نه بل يمبغي ان تفهم ما وې دوبر سوچو کا چې ان لوح الله لا يشبه لوح الخلص تختلد الله مشابهه كما تختلد مخلوقاته سرا نذا وكتاب الله لا يشبه كتاب الخلق او ليك الله كما نذا ليك الانسانو سرا مشابه نذا كما ان ذاته وصفاته لا تشبه ذات الخلق لك ذات الله وصفات دا الله شيء نذا مشابه لي لك سن جزاته ذات الله وصفاته لا تشبه ذات الخلق نذا لي مشابه ذات المخلوق سر وصفاتهم بل ان كنت تطلب له مثالا كسول سغوري مثال ګوري نو يقربه الى فهمك نزدې وي چې تاسو فهم تدامثال فعلم ان سبوت المقادير في اللوح المحفوظ يضاهي دا ثبوت تقديره په لوح محفوظ کې دا مشابه دي ثبوت د کلمات او د قران او د حروفه په دماغ حافظ القرانه او قلبه په دماغ د حافظ د قران او د زړه کې فانه مستور فيه دا به کلیشوي دي حتی کانه حيث يقرا لکه تلاوت کینو نو الیه د یو یاقه او خې تلاوت کینو نو الیه لکهجدې ته څ کوي ګوري ولاو په تشته دماغ هو کهته چې کمونو تی شو کې د مزغو وله ټ د د داسه شي ماغجز جز, ان جز ان یو یو نولامته شااهد من ذلك کال خته حان د دا داکې خنا پهې یو ټکې مو و نوموې فمنهااز ن بغي. انتوف همانو پا دی طریقه دی پا کارده چیزان شي چې چی کونو لوح منقوشن من بی جمیع ما قدره اللہ و تعالی و قضا انتہا امام غزالی خبره تردی پوری لارل ختم سم کسیرم ما, ما نتذکرن نفس ما عملتو من خیرن و شرن و تتوقع و جزاؤو فیكونو ذالک وجن آخر من وجوه استقرار عملی هی جدینا رستو چی بیا شاست ځان ته زان د خپلی دنیا کې سوچوککهه د اح وتریخه بلاوم نه د احسا وتریخه بلهوم نه لږ بل د خپلو کارونو ته سوچوکا ته چې نندې دی سبق وایي او دديمهت کوي او د دی خل غواړي کهوا لکه اوس مونږ پرس ت کو سبق وایو نو دا زمونږ د ه دی چې لکهمالله والله رب بل زه دې سمره را ي به ففاار شو به زه ت کو ما ته بهسهوي سانې کوم دا, دا به کوم یو سړی د دوکانداری کوي ددله طلب کوې که نه طلب کوې پرچی وررکي دي نو په تا دی کل نه دی را چې نتیجهبه کېږي د خییر سره را وځ خپله مال بهله مخڅ کېي راځ اوس د قشانې طلق سوچو کاه چې تللق د اخت عملو کې ډالله را بولې د تحکم په ځای با سکی کې را وړی سره کاه کله دا حساب کې که نه چېرهمون خو مې د خیره سر او په کاله پیر دا جرور ل کې را کی دا تیچی دا کلا کلا یاده کنا چه تلاوت میکرده ده موز میکرده سبق ممیلده دستا دا, دا یادولو میو طریقه ده اختا دا چه اللہ رب رضا تو مالا پا دیبانه سرا کئی اجر چه دا نفس را یادهی زن تا او دا روح زن تا را یادهی دا را یادهولی میو طریقه ده چا ده دا اختا دا, دا سم کسی را ما تتذکرون نفس دیر کرا تا را یادهی دا نفس ما هر سه زونه عملته چه دکړي وي من خیرین کني کایې کړي وي او شر ک شر کړي وي خدا نفس ځان ته سگهي راي دي وتتوقع جزاه او دا نفس کوملو د دې د جزاس ساتي توقع ساتي فیکون ذلك وجه اخر مبيه وبله طريقه شو من وجوه استقرار عمله دا طرق د کلک پاتې کېدلو د احصاد عملنا والله اعلم